Андрій Адріанович закликав до порядку Мовляв, знайдемо і сили, і час, як захочемо А що вдумати? Поночі сам на трактора сідав, щоб ті городи людям зорати Ну, такого вже від голови, знаєте, не чекали Та й всі взялися гуртом і за колгоспне, і за своє Дійшла черга і до мене Ми, правда, половину скопали коли десь о десятій вечора затрохтів біля хати трактора Андрій Адріанович за кермом. Уже мені того досить не дозволило зорати. Ідіть, кажу, додому, на вас дивитись боляче, самі впоремось і побережіть себе. Отак усі ми його оцінили. Оцінили. Наприклад, хату собі в останню чергу звів, а при батьках жив і павло з дружиною, і дитинчам тіснота, певно, ж Андрієві дорікали, та він своє, коли в людей буде, тоді й нам. Але пройдіться по селу, є хоч одна хата занедбана, асфальтовані дороги, для нас кіно знімали, іноземці возять. А колись такі страшні баюри були тут навесні й восени що, Боже, коханий, ні проїхати, ні пройти. Адріанович якось кликав людей та й питає, у кого цілі чоботи гумові? А взагалі, як у кого із взуттям? Усі дивуються. А він тоді, скільки ми взуття зношимо, якщо у селі такі вулиці? Вивів бригади мистити дороги. Пішли з кожного двору. Казав, держава йде нам назустріч. Багато можна зробити при бажанні, мусимо зробити. Це ж наше життя, життя наших дітей і онуків, це наша батьківщина. Якою її робимо, такою і буде. Багато він пережив сердешний, молодий ще був, коли вернувся, а майже сивий, чуб буйний і завжди без кашкета, і взимку, і влітку, хіба що злива чи морози до тридцяти. Щось там не тягне. Зараз із нашого села мало хто до міста перебирається. Сполучені добре і недалеко. А жити самі бачите як. Заробити можна, як на заводах, навіть із інших сіл просяться. Та не бере голова, мовляв, треба у себе працювати. Працювати треба. Цей чоловік уміє працювати. А все ж головне, уміє людину почути. Нащо вже усілякі є, той вип'є зайве, той язиком недоладу плесне, а він з усіма мову знайде, бояться його, як вогню, та ні не бояться, а совісно перед ним ніяково в очі дивитися. Сяде так та розмовляє з тобою, як батько, кум свій чи сват. У селі кожну дитину знаю, христини хрестини чи весілля, завжди його кличуть. Завжди завітає, чарку вип'є, лише ні одну. Це всі знають. Не сидітиме довго, не втримаєш. Подякує і до справ. На родину йому час бракує а родина гарна, дружна. Ще він на полювання аматор. З Павлом ходять. Ліси тут розлоги, що тільки не водиться. Після полювання у нього і очі ніби світлішають. Знаєте, людині треба розривки. Один п'є, а другий, ще там щось, а наш Андрій Андріанович, весь у праці. Той добре, собі знаходить розраду. А рушниць у тих у нього, любить зброю, старий вояка. Але ми, коли прожили з ним п'ять років, важкі часи були тоді. Тільки і молили Бога, щоб не забрали його від нас. І правда, сватили його в райком, і в міськом, і ще кудись. А він наш, сказав, села нікуди. Я на своєму посту, сказав, це важка ділянка, і я її доведу. Щось у житті треба зробити. Це він сам потім на зборах доповідав про своє рішення, про те, що пропонували йому. З нашим районним начальством він не дуже. Не прийняв село колишнього Бандерівця після відсидки. «Живий чоловік, вже не молодий, працює. Що кому до того? Ні, кривилось начальство. Що то за дружба, мовляв, а школа вперся. Я так вважаю, і все тут. А як же? Вивів господарство, колгосп, мільйонер, голова депутат, герой. З ним тягатися непросто, бо знаєте, усе вийшло по ньому. Усяко бувало тут». Дають по сій чи по тій, як треба сіяти, як жати, а не інакше. А він усе на розмисел і вчився. У сільськогосподарській академії вивчився заочно, але знає, що й до чого. Таке було, що й до Москви їздив, за правдою, і знайшов. А тоді минає час, а все вийшло, як задумав. Тут йому ніби і вся почесть, а він ні. Каже, так люди вирішили. Я з людьми радився, люди знають. А що люди? Люди скрізь є, люди ж різні. Ось поруч у сусідньому селі, у голова всіх слухав, той що. До нас просяться, а мені своє кажемо робіть. Ой, не вмію я сам сказати про нього. Ви ще поспитайте людей, вам розкажуть. Ще й до Павла підіть. Той то все знає, але він такий, що все жартами, а щоб усердьозно рідко. Можемо вдасться, пробуйте. Тільки що вам кажу наостанок, пишіть, тільки ж дивіться. Бо ми нашого Андрія Адріановича в обиду не дамо. Ви бачите, що кажу так, але було вже... Колись давненько вже один приїжджав, розсвитував про школу, записував ніби нічого чоловік на перший погляд, а тоді написав у районній газеті. Наш голова, мовляв, самодур, нікого не слухає, ні з ким не радиться, не виконує вказівок районного начальства, водиться із підозрілими людьми і таке інше. Андрій Адріанович через цю статтю почорнів, і ми ж бачимо, до чого воно, хочуть його скинути, забрати від нас». Пішли ми тоді з Настою по хатах. Що робити, питаємо людей. Та й вирішили, мусимо нашу школу рятувати. Він за нас, а ми за нього. А я, між іншим, теж орден маю. Знак пошани. І знаю, що хоч важко, а таки можна добитися правди, якщо її добиватися. Зібралося нас п'ятеро. Степан Матійко, Настин чоловік, бригадир, і я і ще троє поїхали в обком.